Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Mesterházi Attila A kejfejáncsű vendége Mikor lesz miniszterelnök Jelölti vita Hát ez nem tőlem függ Ugye normál esetben ez a végén szokott lenni Legábbis eddig amikor volt Akkor mindig a végén. végén volt Utolsó nap, azt hiszem úgy emlékszem a választási csend beállt előtt utolsó. Most, mivel nincsen, ezért tulajdonképpen bármikor lett. A végén az a jó szegezni adott esetben az ilyen túrákat. Mármint De az országom, mint a valaki a másikat, vagy a Közszolgálati Magyar Televízió, vagy már bármely más televízió esetleg rádió szervezi a Még nem, tutottad, nem hallottam ilyenről. Ami azt jelenti, hogy még nincs, vagy szerinted valószínűleg nem is lesz? Hát nem hogy lesz. Te kihívod Orbán ki fogom persze volt vona Gábort, vagy nem? nem? Kit kéne meg kihívni? Téged? <gül> Mikor voltál utoljára az elmúlt négy hétben olyan vitán televízióban, rádióban, nyilvános eseményen, ahol kormánypárti politikussal veled nagyjából egyenrangú, vagy egyenrangú politikusabb, ezen nagyjából az ez értelmetlen tudtál vitatkozni arról, hogy mi a tét, mi van most, mi kéne, hogy legyen? ugye mm -hmm. emlékszem, négy éve talán nem nagyon volt ilyen. Nem abszurdum ez? Tehát nem az elmond négy éve, négy évben, de hogy nem, hát ugyanezt a stratégiát csinálták 2010-ben is, akkor is egyetlen egy helyi jelöltjük nem állt ki, a mi helyi jelöltjeinkkel vitatkozni. Azt gondolták, hogy még a végig hibáznak valamit hogyha ha mondanak is valamit, most programjuk sincsen. Tehát nem tudom, láttad el, vagy kerested e de a Fidesznek nincsen írott programja kormányzó pártként. Ha most arról gondolkodnak, hogy, hogy, hogy kell-e, hogy legyen. Ez azt olvastam Végülis a legjobb. Végülis lehet az a logika, hogy ha beletekertek a biciklibe az elmúlt négy évben, akkor most lehet szabadon futó. Hát azért úgy illik, hogy van egy választások, választás, választópolgárokon vannak jelöltek, vagy a választópolgárok választhatnak jelöltek én én közül, azt kérdezem, programok terebb, mint közül. De hát... Van ez a hangnem, amivel lehet ilyet kérdezni, hogy Magyarországon mit jelent az, hogy illik? Én már nem tudom, hogy mi az, hogy illik. Hát már én sem. Hát akkor meg nem illik. Akkor, nem, akkor nem, kell program. nem kell program. Az elkövetkezendő nagyjából három hétben tudsz -e olyan eseményről, ahol te vagy bármely szocialista jelölt fog vitatkozni Fideszes lehet, hogy csak tévedés volt, de a Monoron, amikor jártam, akkor a Brown úr, már mi részünkről kihívta a Fideszes ellenfelét, és akkor zavarában a Fideszes ellenfél azt mondta, hogy szívesen elmegy vitatkozni, úgyhogy lehet, hogy ott véletlenül lesz, de szerintem addigra szólni fognak neki, hogy, hogy nem kell neki rohangálni sehová Nem hiszem, hogy ezt a népnek kéne követelnie, de a nép tudomásul veszi ennek a hiányát. Biztos. Ez a mostani kampány, ez miről szól? Tartalmilag, vagy, vagy, vagy ilyen stratégiailag? Amikor vannak a kampánystábok, és azt mondják, hogy holnap, holnap után, azután, mit mondanak, hova kéne elérni? Most leszámít, hogy Karcsagra, vagy Szegedre? Hát ugye tulajdonképpen arról szól, szerintem a a, a Fidesz kampánya, hogy hogyan tudja a saját szavazótáborát. A hát, hát csak azért már a kontextusban lehet értelmezni, hogy akkor mi miért történik. E, hogy a saját szavazótáborát tartsa az ellenzékieket, már a kormányváltó ellenzékieket pedig elbizonytalanítsa egyik oldalról az esély oldaláról, tehát hogy hiába mennek el szavazni, akkor se lehet őket lezáv, leváltani. Másrészt pedig a, hogy mondjam, a a változás reménye oldaláról, hogy hát egyik úgy a másik ebb kit érdekel. Ehhez szem, ezzel szemben pedig természetesen a mi célunk az, hogy minél több embert mozgósítsunk azok közül, akik jelenleg ott vannak a kormányváltást akaró táborban. Ehhez illesztünk tartalmi ehhez keresünk helyszíneket, és ezért vagyunk kint az utcán mind a 106 választói körzetben. Ha nézik a szavazók Budapesttől, elvonatkoztató, itt könnyebb kimenni az utcára bármelyik pártnak is, de vidéken csak a kormányváltó erőknek vannak kint szinte emberei az utcán rendszeresen. A meg kormány, a kormánypártiak meg azt mondják, hogy csak ők vannak én az utcán, az emberben nem tud egyszerűen megmutatni hát, a mert... képeket, és akkor, akkor egyszerűbb a, a történetet. Hát biztos, hogy is tudnak. Én azt mondtam, pontosan fogalmaztam, hogy uh, mi rendszeresen, uh, csak mi vagyunk kint, aztán persze néha meg megjelenik egy fideszes pult is néhány lézengő emberrel, de az, hogy valaki tudatosan az emberek között szervezi a kampányát, az ránk jellemző, nincs más eszközünk mert a televíziókban meg a médiában nem jutunk be tehát ilyen ellenszél szente nem volt még sohasem ugye ezt mindig paradoxonnak szokták mondani hiszen itt is beszélsz kétségtel hogy ennek a rádiónak a ható ereje nem betegszik a Klassz fm vagy a Kosot rádióval és szeretnék egy, egy kvázi hűséges tenni függetlenül attól, hogy a hallgatói megfogalmazták hogy akár Papcsák Ferenc van itt akár te valójában ezek a beszélgetések nem szólnak másról 12 éven hogy én csontig benyaljak neked, ők ezt így élik meg, valószínűleg nehéz tudomásul venni, hogy van egy műsor, amelyel minden politikai erő szóba áll, beleértve a jobbikot is, mert hogy Gaudi Nagy Tamás ismét előtűnt, mint betelefonáló, de ennek a keretében szeretném neked elmondani, hogy egy esetleges választási kudarc a kejfejancsi vonatkozásában, törölve vonatkozásában szó nincs, nem jelenti azt, hogy bármilyen módon is ne tudnék, vagy ne akarnék a lehetőségekhez képest, ugye minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás lehetőséget biztosítani neked arra, hogy itt megszólaljál. Remélem a fideszesek is a vesztenek, ők is jöhetnek. Nem csak ez arról szól, hogy én azt gondolom, hogy ennek a választásnak nagy tétje van, de enne, ez a tét ez nem befolyásolja a mi kettőnk jövőbeli viszonyát. Az nem? biztos, hogy nem. Um, a 90 előtti választásoknak, azok egészen más jellegű választások voltak, nem voltak túl demokratikusak, nem volt túlságosan sok név az étlapon, de én ezt a negatív kampányt, amelyről ma gyakorlatilag, ahogyan szólnak ezek a kampányok, hát én nem sírom vissza a 90 előtti időszakot, de én ebben valami egész kivabrát rosszul érzem magam. Hát, a Fidesz, semmilyen más kampány nem csinál, most, mint negatív kampányt. Tehát az, hogy azon kívül, hogy a miniszterelnököt eldugják néhány helyen, ahol vagy megilletesz nem tudom hány száz alapkövet, hogy meg nem tudom, 50 év múlva régészek örömmel találnak meg, hogy milyen érdekes kor volt itt Magyarországon. Azon kívül csak negatív kampányuk van, semmi más. Egyetlen egy szoktuk? olyan üzenetük nincs, ami arról szól, hogy a jövőben mit szeretnének akár másképpen csinálni, mit szeretnének ugyanúgy csinálni. Um, az, hogy ez a kampány ez ilyen ez muszáj? Hát muszájnak biztos, hogy nem, nem muszáj, de ugye, ennek a, a döntési oldala az nem ami kezünkben van. Hiszen én nem azért kampányolok, a... hogy én nyerjek, hanem azért kampányolok, hogy a másik egy rohadt, kibabrált állat. Igen, hogy meg, igen. A másik meg azt mondja, hogy tegyüköljél meg, és ebben az ember. Hát mi, indul... nem, nem, mi nem ilyeneket mondunk, mi mindig tartalmilag fogalmazzuk meg azért a, a kritikát is. A Simon Gábor a Simicskalajos a válasz, Papcsák Ferenc a válasz. Ez a Simicskalajos nem, nem a Simon Gábor miatt mondjuk, mert négy éve mondjuk a, a Simicskalajos, meg a Mészáros Lőrincet is, hogy, hogy lehetett a 88. leggazdagabb ember. Még sok minden mást is folyamatosan mondunk. Most szeretik úgy interpretálni, mint hogyha mi ezért kezdtük volna, nem ezért mondjuk. Hát azért mondjuk ma a Sivicska bármelyik pályázaton, elindul mindig nyer. Ilyen még nem volt az elmúlt 24 évben. Most már lassan más nem is indul. Ha azt látjuk, hogy de a ott van. meg azt. Uh, a sifelek viszonylag jól megértettük egymást a tekintetben, hogy milyen lenne egy ország, ahol létezik az a fogalom, hogy elvi kérdés, és lehetne is ennél lehet beszélni. Uh, azt megint egy másik kérdés, de filozófiai vitában nem fog vele bonyolódni, hogy az elvi kérdéseknél vannak-e praktikus vonzatok, de ugyanakkor ez a Simicska Lajos az, aki megszólalásában lehetővé teszi már mint a pénzével a népszaba és a népszabadság működését, és ott aztán minden elsüllyed, hiszen úgy simicskázunk, hogy közben más vonatkozásban megfogjuk azt a pénzt, amit ilyen vonatkozásban meg azt mondjuk, hogy kézzel kesztyűben se állnánk szóba vele. Ez, ez nehéz, mert amikor egyszer mi tulajdonosként azt ajánlottuk a népszavának, hogy ne vegye igénybe, akkor az ésben egy egész komoly támadást kaptunk, hogy, hogy, hogy milyen médiaszabadság ez, hogy bárki beleszob labba, hogy egy, egy lap kitől fogadhat -e el támogatást, kitől nem. Úgyhogy néha már úgy érzem magam, hogy amit nyuszik, hogy aki van rajta sapka, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. Úgyhogy jó egészen szemem, biztos, nem szó. tudunk nem tudunk cselekedni, mert hogyha valamit csinálunk az a baj, ha annak az ellenkezőt csináljuk az a baj. Ha valamit gyorsan lezárunk az a baj, ha valamit lassan zárunk le az a baj, ha valamiről beszélünk az a baj, ha valamiről nem beszélünk az a Igen, baj. De én azt mondanám neked... Illenkeződ... Ez azt mond, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy ilyen általános... Én úgy érzem legalábbis most itt a egy pár hét nagyon intenzív kampány után, hogy... E, van egy ilyen tudatos hipotézis velünk szembe, hogy mi akármit csinálunk, az rossz, az alkalmatlan arra, hogy a célt elérje, és éppen ezért valahogy a hírek is, a tudósítások is valahogy ebben a formában születnek, és amikor valaki meg közelebb jön az eseményeinkhez, vagy, vagy jobban megérti, hogy mi miért történik, akkor meg érdekes módon változik ebben az álláspontja megvéreménye. Csak hát nem tudjuk mindenkinek külön-külön elmagyarázni, hogy mi miért történik, és az a fajta, tehát például a kín, ha valaki kimegy plakátokat néz, mondják, hogy hát na, miért nincs ki nekünk is ennyi plakátunk. Azért nincs, mert nem adnak nekünk plakát helyet. De most van egy részleges siker, amit elért Bauer Tamás, aki nem írta alá a 12. keletben az etikai kódexet, megvonta tőle a megjelenés lehetőségét Pokorni Zoltán, majd éppen most lehet olvasni, hogy ezen változtatott. Hát igen, csak ettől ugye összességében sajnos a kampánynak a, az egész láthatósága Eben tűnt nem az utcán, tudom. ugye nem olyan. Én a Igazából is Igazából a, a plakátpiacnak a jelentős részét azt letarolta a, a Simicska, és effektíve az ő felületein nem tudunk megjelenni, és közbe ők még folyamatosan, hát azért üzennek a többi plakátcégnek is, ahogy halljuk, persze ezt nehéz bizonyítani hogy hát nem örülnének azért annak, hogyha nekünk olyan túl sok helyünk lenne. A sima posztereket, amik, vagy plakátokat, amiket ki lehet ragasztani az utcára, vagy eddig mindig ki lehetett ragasztani, az betiltotta a kormány. Tehát látszik, az egész kampány az ő részükről arról szó, hogy van egy Finkenstein által irányított, majd ez a Fidesznek a fő tanácsadója, egy nagyon erős negatív kampány, és amellett pedig nagyon akarják hallgatni a teljes kampány, nehogy már látszódjanak az ellenzéknek a, a jelöltjei, vagy éppen a, a, az üzenetei, tehát bizonyos szempontból meg egy ilyen csendes útiba akarják játszani a történetet. hányszor megszületett a választások eredménye, mindegyik győztes hivatkozott a nép bölcsességére. Mennyire bölcsönép. a nép? Ma a 2014 már... Szerintem összességében összességébe bölcsönép. Én azt gondolom. Hosszú távon ez mindig kiegyenlíti egymást. Ha néha adott esetben rossz döntést hoznak, az nem az adott pillanat információ alapján rossz döntés, hanem mondjuk a múltból, múltba visszatekintve... Hát azért én elég sokat érveltem a mellett a 2010-es választásoknál, hogy nem lesz jó az, hogyha a Fidesznek kétharmadja van. Hát nagyon komoly politikai elemzők beszéltek arról, hogy fantasztikusan jó, hogyha lesz kétharmad végre, mert akkor ebben az országban egy csomó dolgot rendbe lehet tenni, amit a rendszerváltás óta itt cipelünk magunkkal. Aztán azt látom, hogy most már a gazdasági élet kezdve, az imént említett elemzőkön át, belátták azt, hogy bizony nem jó, hogyha Orbán Viktornak Kétharmadja van, és látszik, hogy nagyon sok rosszat tettek ezzel a kétharmaddal, nem pedig jót az elmúlt négy évben, de hát ezt így utólag realizálja, vagy utólag tapasztalati úton látják meg az emberek. Visszatérve arra, amit az előbb mondtál mindenként szoktuk beszélgetni, az mostanság inkább a rádiómi sorra korlátozód, ez 2014 után folytatódhat, bár ha miniszterelnök leszel arra kevés, az esély, mert kevés idő lesz, de én szívesen állok rendelkezésre. Abban az esetben én téged arra biztatnálak, beleértve, hogy akár én is közéjük tartozhatok, tehát önellentmondás, hogy mondjál le az és mert, és itt az és nem az és konkrét értelmisége, ez egy, ez egy fogalom mert én azt gondolom, hogy a te evolúciós folyamatod, elnézést egy ilyen bonyolult mondatokat mondok, abból hiányzik még az a részt, hogy én Mesterházi Attila ezt akarom. Én megismertem ezt a Mesterházi Attilát az MSZP-n belül, de az MSZP-n kívül ez a hangod ebben a formában nem hallatszik, és már nem is fog tudni hallatszani, már pedig erre volna szükséged, ami azt jelenti, hogy te az elmúlt időben ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, több kompromisszumot hoztál meg, mint amennyit lehetett döntések voltak, de nem voltak elég praktikusak a tekintetben, hogy ledolgozd azt a hátrányt, ami látszólag, vagy valójában van a Fidesz mögött. Ez az én saját véleményem. Ezt meglátjuk, tehát várjuk azért meg a választásoknak a, a, a végeredményét, hogy milyen hátrány van, meg milyen nem. Ez egy fontos dolog, ha nyersz, akkor is ez a véleményem. Hát, ugye azt szokták mondani, hogy a az ötös meg az egyes nem kell magyarázni, mert ugye ott világos a a két eredmény a mindenki számára. Az összes többi bőről természetesen van, van mindenkinek véleménye. Ez a politika, ez kicsit olyan, mint a fotbal. Én azt látom, hogy a focihoz is általában 10 millió magyar emberért, meg a politikához is e, körülbelül 10 millió magyar emberért. És mindig, aki nem csinálja, azt tudná legjobban csinálni, természetesen. E, és mindig tudnak egyébként jó, sokszor jó tanácsokat is, csak nem megvalósítható tanácsokat adni. Tehát, Két ötlet között mindig az a különbség az én fejemben, hogy mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami nem megvalósítható, és lehet, hogy egy... Kevés egy... az ötlet. ötlet. Nem most a terjén mindenhol kevés ötlet. ötlet. Most nem úgy értem, most nem kampányötletre értek, hanem, hanem politikai helyzetek megoldásáról beszél, ahhoz is ötlet kell természetesen. Én azt gondolom, hogy ebben mindig az minősíti a, a, a, az ötletet, hogy megvalósult-e, és aztán annak a, az eredménye az jobb -e, mint a korábbi helyzet. Én azt gondolom, hogy ebben a szocialista párt most külön csak saját munkról beszélek elég sok eredményt érte az elmúlt négy évben. Igen, ezzel együtt én nem hagytam volna magamat ebbe a látszat vagy valóságos gettóba zárni, bár kétségtelen, hogy nehéz belőle kitörni, de engem folytogat a te gettód az nem az én gettóm, de ezeket a gettókat én nagyon rossz szemmel nézem. Van egy mondás, amely vagy igaz, vagy sem, annyi zsidózzák a rócsidokat, hogy a legfiatalabb rócsid azt mondja a legidősebb rócsidnak, hogy mondjuk azt, hogy mi nem vagyunk zsidók, ami azt mondja a legidősebb rócsid, hogy lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk zsidók, de mindig lesz valaki, aki emlékezik. Rá. És ez a történet uh, Simon Gáborra áll. Simon, a Simon Gábor ügyben te ott jártál el rosszul, amikor a legelején nem álltál ki azzal a határozottsággal Simon Gáborral az oldaladon. Tehát neked ott vele együtt kellett volna állnunk. kellett volna szerintem vele állnunk. Elhiszem, nekem meg ez a vélemény. Nem hiszem, nem, nem hiszek én ebben. Azt értsd meg, hogy én nagyon sokat beszélgetek jobboldali prominensekkel, akik azt mondják, hogy mégiscsak abszurdum, hogy ez a szocialista párt alelnöke, vagy elnökhelyettes elnézés, ha nem tudom pontosan a titulusát. Lehet, hogy rapid módon megvált tőle a párt, de mégis igen hosszú ideig volt alelnök, és attól, mert eltávolította őt a szervezetből... De most ad... már se jó. Tehát az, az tetszik nekem, hogyha valahol történik egy olyan probléma, Amiről nem tudhat senki sem, mert hát ha tudna róla, akkor ugye nem lenne belőle probléma, ugye? Mert akkor csak szólt volna valaki, hogy tehát ez így nem jó. Tehát nagyon nem tudunk valamiről. Majd amikor kiderül, akkor négy, négy óra leforgása alatt, ami az összes eszköze, egy pártnak van, azzal élve eltávolítjuk, a közéletből is eltávolítjuk. Ez nem jó. Mert nekünk még nem tudom mit, ügyességet kellett volna játszanunk. Nem kell ügyészséget, nem kell ügyészséget játszani. játszani. Egy pártnak az a dolga, hogy világosan elhatárolódjon, és kirakja a szűrét. Ez megtörtént. Kirakták az asszonyverő politikust a Fideszbe a, a parlamentből. Arra hivatkozgattak, hogy nem lehet lemondatni egy képviselőt a mandátumáról, mert nem visszaívható. Korábban, amikor a szerencsétlen képviselő már meghalt, Eh, akasztásra, nem tudom, mire buzdított ott a parlamentben, akkor utána érdekes, ki tudták rakni még a frakcióból is. Most nem tudták. Eh, értem. Ott van a Simicska, ott a Mészáros Lőrinc, ott van egy másik simon egyébként, aki a Fidesz sorai bűlben, nem adták ki köztörényes bűncselekményokán a mentelmi jogát a fideszesek. De ezeket a kérdéseket nekik senki nem teszi föl. Hát azzal lezárják a Navracsics úr is azzal lezárt a az információ, szabadságról szóló törvény, az milyen jó, de hát ez például meggátolja abba, hogy egy polgármester, aki mészáros Lőninc, attól meg lehessen kérdezni, hogy hogyan gazdagodtál, meg úgy hogy te hogy a 88. leggazdagabb magyar. Hát kérem, amit tudott ebbe a párt csinálni, azt megtette, nem cipelte magával. Amikor mi ezt megtettük, kérem, még nem is volt meggyanúsítva Simon Gábor. Is az nem az is volt meggyanúsítva. Is a, ezt is az orrára. Azt mondtuk pusztán, hogy azzal, hogy ez a nyilatkozatból kimaradt, és ez egy ilyen E, problém, és valóban létezik ez a e, e, probléma, ezért mi rögtön azt mondtuk, hogy kérem, ha nem ő maga lép ki, akkor mi fogjuk meghozni azokat a döntéseket, e, amire jogosítványunk van. Hát hál' Istennek ő megelőzött benne e, bennünket. Mert hát, mit kellett volna csinálni? Hát, azt, tudom csak, azt tudom csak tenni, amit nekem mondtak, én arról tudok nyilatkozni. Abba aznap álltam ki, János. Nem másnap, nem két kétnapul, nem három nap Kevés uva. volt. Aznál hát persze még vettem volna egy sárkányt, és az a fejbe nem, nem, volna. Nem volna. Ez igaz, de kellett... talán ez egy demokráciával, egy demokratikus nem. párt részéről nem a, nem a legjobb Én megoldás. Ezt értem, és nem vagyok kampánytanácsadó. De azt tudom neked mondani, hogy abban a közhangulatban, ami itt ma Magyarországon van, ha nem áll mellette Simon Gábor, akkor egyedül azt kell, hogy mondjad, hogy szégyen rá, E, és valami olyan módon kell tudni megnyilatkozni, hogy utána a hírtávé nem bírjon föltenni kérdést, mert nem marad. Tehát ez nem lehet neked. Ne legyél már ilyen naív. Hát amikor a hírttv-nek válaszolok egy nap az egyik településen, elmegyek két órával később a másik településre, ugyanazt a kérdést teszi föl. Annyira tisztán ugyanaz vele, Sőt, hát semmi azt más nem sem Nekem ellenzéki politikus, hogy a hirtévé be sem megy a, az eseményre, hanem ott áll az ajtóban. Amikor ott a statív leveszik és mennek ki, mert csak az érdekli őket, de akkor... Hát amikor tart egy, bocsánat, hogy így mondom, egy, egy, egy ismeretlen fideszes politikus ugyanazokat a szövegeket mondja el minden egyes eseménynél, amikor valamilyen helyszíne megérkezek, szó szerint ugyanazt mondja. Azt mindig minden egyes alkalommal leközlik. Máskor nekünk azt mondják, hogyha ismételjük az üzeneteinket, hogy hát mondjuk már valami újat, mert hát kit érdekel az, amit tegnap elmondtál. Hát azt tessék már észrevenni, hogy ez egy tudatosan szervezett, olyan média túlsúly, amivel bármilyen üzenetet fel tudnak erősíteni, és bármit nagyon tudnak hallgatni. Hát a, már az MTV ugyanazt kérdezi szó szerint, mint a hírtv. Tehát nem tévedésből, hogy tem tematikára ugyanazt kérdezi, hanem szó szerint ugyanazt kérdezi. A köztelevízió, és ugyanazt megcsinálja, hogy egyik helyen megkérdezi a Simon ügyet, a másikán is megkérdezi a Simon ügyet. És innentől kezdve, mindegy, hogy mit mondok, Tehetek én hozzá bármilyen plusz üzenetet még, est a híradóban csak az jelenik Nézd, meg. Tegnap Szanyi Tibor helyében Krasó Ákosra borítottam volna az asztalt. Én nem is értem a Szanyit, akinek egyébként ez nem esik nehezére. Krasó Ákos ugyanis tegnap azt kérdezte tőle a hírtelevízióban, hogy neki hány útlevele van, és egyéb iránt hajlandó-e azt megígérni, hogy a szocialista képviselő jelölteket megkérdezi, hogy nekik hány. Uh, kér, uh, Ö, útlevele van, ami egyébként nem áll nagyon messze a tévedés minimális kockázatával azon gyöngyösi által felvetett kérdéstől, szerint hány olyan képviselő van, aki kettős állampolgár. Vagy éppen zsidó, vagy éppen nem tudom, szőke, é, vagy barna vagy keresztény, így, tök így, mindegy. Én azt gondolom, hogy ami alapvetően ma hiányzik az MSP kampányából és lehet, hogy ebben tévedek, az az az erő, ami egyetlen egy dolog miatt van, hogy lehet, hogy voltak korruptak nálunk, lehet, hogy még holnap is találunk ilyet, de mi vagyunk a jók, és azt a 76-24-et, ami egyébként ebben a műsorban megfogalmazódott a tekintetben, hogy sötéte az, fekete az a világ, vagy sem, ami nem azt jelentette, hogy a 76 a szocialista és a 24 fideszes, azt a saját oldalára tudja váltani. Ez az, amiben én azt látom, hogy nem... Tehát én a kis padon... A jóságnak pont az a része. Az ott bármilyen paradox módon hangzik, hogy te ilyeneket mondhatsz. Már nem az, hogy szabad, hanem olyan értem, hogy ez a véleményed. Ez egy karakterisztikája, ez egy jellemzője a jóságnak, ha már ezt a szót használtad, ami arról szól, hogy mi nem gátlástalan módon csinálunk dolgokat, hogy mi emberileg tiszteljük a másikat hogy egy riporter nem löki föl a miniszterelnök jelöltet csak azért, mert ő neki kiadták utasításba, hogy ugyanazt a kérdést meg kell, hogy készre. Hogy nem lenézzük a másik szavazót vagy politikus csak azért, mert nem azt a véleményt gondolja, mondja, amiben mi hiszünk. Hanem egyenlangú partnernek félnek tartjuk. És azt mondjuk, hogy a nemzet része ő is. Sőt, Szerinte akik jönnek tüntetni, jöjjenek tüntetni Nekem ez a is demokrácia, furcsa... bocsát, ott fejezem be egy percet de, de, de figyelj! Csak. Ez számomra, a demokráciának. hogy de a a, a de sokkal fontosabb, mint maga a program. Tehát én, ha valami. Ez ]ért... egy másik stílus. És éppen, éppen ezért mondjuk azt, hogy mi. Igen, másik stílus közül is választhatnak az emberek. Nem egy militáns, agresszív kismalac, amelyik minden egyes alkalommal le akarja döfni a másikat, és a nem sikerül neki, hát akkor hát tudomású veszi jó esetben, de amikor még egyszer van lehetőség rá, megint meg akarja tenni, hanem egy versenyként tekint, nem ellenségként, ellenfélként tekint a másikra, még akkor is, hogyha sok esetben eh, hogy mondjam, nem talál olyan pontot, amiben egyetértsen vele. De az, az, az a szörnyű, hogy egy csomószor én azt látom, hogy úgy, ők úgy gondolják, hogy bennünket lenézhetnek, mert hogy mi nem jobb oldaliak vagyunk milyen. baloldali liberálisok, zöldek, nem tudom. Erre mondta a Szigesvár, hogy ő valójában addig ö, lesz ö, ennek a, a szövetségnek a része, nem pontosan így fogalmazott, amíg Orbán Viktor nem kért tőle elnézést a tekintetben, hogy mint ellenzék nem tartozik a néphez, vagy a nemzethez. Ez hát a nemzethez. Én azt mondom, hogy a jobb oldali ember ugyanúgy a nemzethez tartozik, mint a baloldali. Hát kérem, azon normális egy ország, hogy sokféle ember vagyunk. Ettől csak több lesz a nemzet, nem pedig kevesebb. És én tudok együtt élni ezzel a gondolattal, hogy a szomszédom a Fideszre szavaz. Hát ő így gondolja. Hát ettől még az ő emberi minőségét nem ez adja meg, mint hogy a miénket se ez adja meg. És akkor ez ugye ezeket a kérdéseket, ha bemegy egy Fideszes, nem kérdezi meg. Szóval az, az, az látszik, hogy bizony, bizony az, a, a, az a gátlástalanság, ami jellemzi a, a Fideszt, azt rákényszerítik emberekre is, olyanokra is, akik egyébként maguktól nem csinálnák. Látom, tapasztalom ezeken a vidéki túrákon, hogy bizonyos helyeken a, az ottani riporter, akit nem Budapestről küldtek ki, az olyan kényszeredetlen, rossz, rossz érzéssel teszi fel azokat a kérdéseket, amiket föltesz, mert megkapta utasításba. Fő van neki írva, hol egy borítékra, hol egy e-mail beleküldött. Volt neki. ilyen a magyar televízióban is. Hát persze, hogy az a Fidesz kormány ugyanígy működt, nem? Tették, most brutálisabb. -ba -ba Beszéltem is vele, csak. Most brutálisabb. Tehát most azt látom, hogy úgy gondolják, hogy ők bármit megengedhetnek maguknak, és ha ez így marad, akkor ugyanúgy fog tovább menni minden, mint eddig. Sőt, azt mondják, hogy lám. Ebbe az országba lehet lopni a trafikokat, a földet, a takarékszövetkezeteket. Mindent, ami megtetszik. Hát legutóbb gazdánál jártam, kérem, bővíteni akart az állattenyésztését, szaros mancsot tenyésztést. Nem, hogy bővíteni nem tudja, még 80 embert kirúg, 1500 marhát levágott, azért mert elvették tőle a földet, és egy cukrász fogtechnikus kapta meg. Ő meg ott gazdálkodik a családjával, nem tudom, hogy hány tíz éve. Tehát, és, e, és ha ez így marad, akkor ez a fajta gondolkodás is, ez a Úgyis megcsinálhatjuk, mert a nép az nem veszi észre, vagy nem érdeklődik iránt. És én azt látom, de érdeklődik a nép iránta, csak hallgat, mert fél, mert attól fél, hogy őt is kirúgják az állásából. Ezért mondjuk azt, hogy aki nem akar félni, az ő jön ránk szavazni. És akkor Gön országban tud élni, hogy elmondhatja a véleményét a kormányról, a helyi politikáról, meg bármiről, és nem éri érte ezért semmilyen retorzió. Igen, de fél nyolcskorább és fél krencskorább el kell menned, akkor el kell, hogy köszönjük Én azt tudom neked mondani, hogy őszintén remélem, hogy egy Orbán Viktorról szóló könyv, mint amit a Kende írt, nem fog megjelenni. Azt gondolom, hogy egy olyan klubban, amelynek én nem vagyok a tagja, Cuslag János pártházból börtönbe elolvastam, minden normális ember Elzárkozik G. Fodor Gábor és Barca György... Nem létezik azóta, amióta Cuslák Jánossal ezt a e, riportot e, lefolytatták, miközben ők adták ki ezt a könyvet, amelyben Szalai Vivien arra is képes volt, hogy utószót írjon egy olyan könyvhöz, amit előtte 200 oldala megírt a szerzővel. Cuslák Jánost őszintén sajnálom, e, ha ez egy kampányeszköz, akkor azt kell, hogy mondjam, ha a vitrainak igaza van akkor aki felülkerekedik, az alul marad. De hogy a vitraének igaza van-e vagy sem, azt nem tudom eldönteni. Azt meglátjuk a 6-án. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Szikorszke voltam rád hogy egy külpolitikai elemzésben azt olvastam, hogy nem fog bejönni az oroszoknak a koszovóra való hivatkozás. Hát mit jelent az, hogy nem jön be? Hát, hogy erre hivatkoznak, és ugye te mondtad azt, hogy milyen veszélyes precedens teremtett annak idején az unió. Igen, hát ez a nem jön be, ez olyan, hogy vagy elfogadom vagy nem. Az biztos, hogy amikor például tegnap, néztem szikorszki Lengyel külügyminisztert a CNN-nek nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát felháborító dolog, mert ugye megváltoztatják most először Európa határait a második világháború után, csak elgondolkoztam rajta, hogy hát ez azért egy kicsit ugye sántít, mert hát megváltoztatták az bizony, mert mások is. Nem akarok párhuzamot vonni, bár lehet, de nyilvánvalóan soha nem azonos két ügy, egészen más történt a Balkánon, egészen más történik most a krimben, mások az okok, mások az erőviszonyok, mások a szerepők, minden más. Egy valami azonos, megváltoztatják a határokat. Megváltoztatják a határokat? Hát én azt hiszem, most már ez úgy kezd kibontakozni, hogy ahogy a, ahogy a németek mondják a német politikában meg a német sajtóban a krim elveszett. <kül> az, hogy a krim elveszett elnézést Oszt jó napot van, vagy a krív elveszett, oszt nincs jó napot? Hát nincs jó napot. Szóval én azt hiszem, hogy egy új helyzet áll ezzel elő, és én azt hiszem, hogy ebben az új helyzetben Oroszország igazából nem áll jól. Tehát ugye most mindenki azt, a, azt érni csak, hogy taktikailag a, a napi politika szempontjából, a, a kínvanyagytálása szempontjából milyen adúj vannak a kockának, igen, ezt megteheti. Megvan hozzá az ereje, földrajzilag, politikailag, katonailag ö, megvan. Hogy aztán ez hosszú távon például a gazdaságilag mit hoz, vagy mit nem hoz, azt nem lehet tudni, mert azért... Várj egy pillanatra, az, hogy nem tudod, hogy mit hoz, nem hoz, az azért nem stimmel, mert az előbb azt mondtad, hogy ezzel nem fog járni jól. Márpedig ha azt mondtad, hogy ezzel nem fog járni jól, akkor te azt feltételezted, hogy ennek hosszú távú kihatása lesz a második mondatoddal, vagy a harmadikkal pofon csaptad ezt, mert azt mondtad, hogy ki tudja. Ki tudja, Gábor? Nem, én úgy értem, nem. Én akkor, akkor nem fogalmaztam, hogy azt mondtam, hogy abból a szempontból, hogy ezt most meg tudja tenni annélkül, hogy ebből egy világháború ki, vagy, vagy, vagy vagy egy komoly háborús probléma lenne, ez igaz. Azért ebből lesz probléma hosszú távon, természetesen. Ami... Jó, azt kérdezem tőled, nemes, milyen problémák lesznek? Sorold. Nézd, azért, ha, vissza, ha visszacsúszik Oroszország egy hidegháborúba, akkor azért. De várj vissza fog csúszni Oroszország egy hidegháborúba? E, hát ez, ez sok mindentől függ, de azért azt mondom, hogy a, a, most ugye a, a főszerepők bármilyen furcsa, most nem Amerika és, és Oroszország, hanem hát az Európai Unió, pontosabban Németország és Oroszország között folyik a meccs. És hogyha a németek azt mondják, hogy vagy arra kényszerülnek, amit nem akarnak egyébként, hogy a valami fajta hidegháborús logika szerint... Milyen a hidegháborús logika, Gábor? Hát a hidegháborús logika abból indul, az olyan, mint a háborús logika, ami nekem jó, az a másiknak rossz, ami a másiknak rossz, az nekem jó, és mindent ennek rendelek alá. Ugye most nem erről van szó, most, most kereskedjünk, együttműködünk, gazdaságilag összefonódunk, energetika kerül, mindent megteszünk. Mit írnak erről a német újságok? Nagyjából ez, hogy itt, itt most egy, egy törésvonal lesz. Eddig, eddig mindenki arra koncentrál, a napi dologra koncentrált. Tehát arra, hogy hogyan lehet megakadályozni, vagy hogyan lehet a napi szinten befolyásolni kicsit. Az most úgy tűnik, hogy Krim ügyében nem lehet. Tehát itt lehet, hogy tévedek, de de nagyon úgy néz ki, hogy egy-két héten belül olyan kész tények lesznek, amelyeket már nagyon nehéz lesz. Jó, Gábor, azt kérdezem tőled, akarja-e vagy képes-e a világ arra, hogy Oroszországot szögletet zárójelbe tegye? Nem, igazából ez a vicc, hogy ez a legkevésbé érdeke a németeknek, de rá kényszerű, tehát ha a bizonyos játékszabályokat nem tartasz be, akkor... Ez akkor egy elvi kérdés, vagy ez egy praktikus kérdés ma? Kiglának a klubból. E, igen, azt kérdezem tőled, ezt kérdezem. Ez egy elvi, vagy praktikus kérdés? Praktikus. Az elvi kérdés azért nem lett elvi kérdés, mert már az elején kezdtünk egy elvi kérdést goncolgatni. Koszovó után nehéz elvi kérdésekről beszélni. Akkor, kérdés? pra, akkor a praktikus, az elvi az nálam valahol följebb van, mint a praktikus, függetlenül hogy a praktikus a hétköznapokat szövi át, így aztán az emberek számára általában a praktikus fontosabb, mint az elvi. De a praktikus az viszont ki tudja, mennyi ideig fog tartani. De igen, és itt átmenetek vannak, és kérdések vannak. És az, az még egy dolog látszik. Eddig ugye azt mindenki elfogadta, és mindenki tudta, hogy Picsy Oroszország egy áldemokrácia, demokrácia, egy szimulált. Demokrácia gyakorlatilag nem nagyon változott a politikai. Mindenki tudta, de azért néhány pillanatban igyekezett másképpen láttatni. Legalábbis nálunk. Na most ez, igen, ez, ez most önmagában persze ettől még, ettől még bármi lehet, és ettől még a külpolitikában bármi lehet, de úgy látszik, hogy ennek vannak külpolitikai folyamodványok, folyó, külpolitikai következő. Folyamodványai, hát, van ilyen szó. So, vagy folyamodványai. Igen, igen. igen. Tehát e, valószínűleg egy, egy, egy ilyen országgal külpolitikára is nehéz. E, jó, de az a kérdés, hogy ha praktikus az elvit követően, ami nincs, eh, akkor létezik-e úgy viselkedni, mint ahogy a sinek viselkednek ma Magyarország, és hát az nem jó példa Ukrajna között, mert ugye, hogy más össz, sávszélességűek a vonatok, és ezeket át kell alakítani. Megáll-e az élet az orosz határon? Nem fog megállni. Tehát. Ha meg nem fog megállni, nem. Akkor, akkor nincs azt jó napot, akkor azt jelenti, hogy van egy ilyen csiki-csuki, Addig, amíg muszáj, amíg a népek tudomásul nem veszik, hogy hát sajnos Oroszországot nem lehet kiradírozni a földrajzból, ha pedig nem lehet kiradírozni a földrajzból, akkor hát nagyon nem szépen cselekedett ez a Putyin bácsi, de hát Istenem, ez hog? Nem kell szeretni. Igen, ez egy, ol ez egy olvasat, és valóban egy bizonyos magaslatról ez így néz ki, de azért ebben még simán beletér az, hogy de azért, azért akkor most egy kicsit, kicsit megmagyarózzuk ezt a Putyin bácsit, és e, ez még akkor is... El... Jó, mondj egy példát! A hát, hát Putyin gazdaságilag borzasztóan sebezhető. Oroszország katonai se akkora nagy hatalom mondjuk Ukrajnával el tudna bánni, de nem egy igazi nagy hatalom már Oroszország. Atomhatalom még mindig de arról viták folynak, hogy mire képes az orosz hadsereg, hogy képes lenne mondjuk egy olyan jellegű háborút folytatni, mint, mint mondjuk Afganisztán. De az biztos, hogy, hogy ez az ország gazdaságilag nem sokat fejlődött úgy alatt. Futsa, Jó, de ahogy lehet látni, és most mindenféle párhuzamot törölni fog, hiszen az előző fél órában az irritációról beszéltem, tehát maradok a konkrét példánál, is nem fogok képes beszédet folytatni. Ahogy lehetett tapasztalni, bár közvetlen tapasztalatai nincsenek, a sokkal inkább neked van, ez az orosz nép a történelem folyamán és a jelenben is megtanult tűrni. A kérdés az, hogy amennyivel most többet kell tűrniük, mint korábban, mert hogy a helyzet ezt hozza, ez őket ellenállásra fogja buzdítani, hogy le azzal az emberrel, ki ezt a helyzetet előállította, vagy még életben fogják megélni a hétköznapjaikat? Megint a táblatokat kell tisztázni. Ma Putyin népszerűbb, mint valaha. Soha ilyen népszerű Putyin nem volt, tehát ez körül olyan, mint amikor őtőnöldősága Horthy Miklós visszaszerezte Ergély részét, vagy a felvédmény Hát ez általában a történelem során így szokott lenni. Igen, mindenki húrázott neki, aztán ebből nem lett az egy igazán jó történelmi folyamány. Hogyha most a, megtaláltuk a megfelelő szót tehát én azt hiszem hogy, hogy Oroszország erre ezért azért nagyon komoly árat fog fizetni, nagyobb árat fog fizetni mint ö... de mi ez az árgából? hát ha én egy német vállalkozó vagyok és azt mondom, eddig azt mondtam, hogy Oroszország a világ egyik legnagyobb legjelentősebb piaca, rengeteg nyersanyaggal, rengeteg energiával én ide beszállok, itt vagyok hogyha hát azt mondom, hogy hát nem ez mégsem így van, nem annyira nem érdekel, hogy mondok valamit, mi történik akkor, hogyha tényleg a, a jelenleginél is lényegesen nagyságrendekkel elkezd esni az olaját. Oroszország, ez egy nagyon egyszerű számítás, Oroszországnak a költségvetése úgy van felépítve ma, hogy ha 90 dollár alá megy az olajára, akkor ez az orosz költségvetés összevenni. Oroszország ez, amit kezdtem mondani, hogy nem igazán még mindig a nyersanyag... Most biztos nyersanyag... tudnom, kéne ne hogy mennyi most az olajára? Hát van száz euró, száz dollár körülve, most nem tudom pontosan. Tehát, de már volt 140. azt tőled, valamit, amire nem biztos, hogy fogsz tudni válaszolni, mennyire tartósan kellene 85 dollárnak lennie ahhoz, hogy a Putyin azt mondja, hogy a terem buráját vissza kéne adni ezt a krémet? Ez soha nem fog előfordulni az utóbbi, már hogy visszaadjuk a krímet, ha egyszer náluk van. Az egy másik dolog, és, és ez, ez Akkor mikor fogja azt mondani a Putyin tartós 85 dolláros olajárnál, hogy ba meg el elaposztroftam ezt a krímet. Ezt nem a Putin fogja mondani, hanem részint az, az orosz társadalom, de még inkább én attól félek, hogy, hogy, hogy a történelem... Oké, okay, rendben van, de a történet ebből a szempontból a nagyon cinikusan tud viselkedni, mert amennyiben eltávolítják a Putyint, Jön egy másik ember, aki azt mondja, hogy Putyint tévedett, de nem adja vissza a krémet. Neki már meg fogják bocsájtani azt. Magyarul a putin lehet, hogy most akkor járna jól, ha megtenni a medvegyevet a maga helyére, ő elmenne miniszterelnöknek, a medvegye azt mondaná, hogy ő a társadalmi elégedetlenségre való hivatkozással váltja a Putyint, közben nem változtat a a putin meghúzza magát, mint ahogy meghúzta rákos magát annak idején, amikor az Erzsébet díjnál műsorvezető volt, és amikor elül a népharag, akkor szól neki a Putyin, van már gyakorlata, edve, gyere, medvegyert, edvegyek megint helyet. Jó, de hát ez, ez ez azon ez egy szép elmélet, ez azért az, az gyakorlatilag segíti nem érdekel. Én inkább arra akarok rámutatni, hogy az első hidegháborúnak az lett a vége, az igazi nagy hidegháborúnak, de a szöveti még szétesett, Na most, ha most megint megindul valami ilyen... Jó, az a hidegháború hány évig tartott Gábor. Hát ugye mondjuk úgy, hogy 1948. <gül> <gül> <gül> jó, jó rendben van, akkor most azért megint egy ilyen 32 évvel vagy 42 évvel kéne számolnunk? Nem, ezt nem tudom, de azzal számolni kell, hogy az a fajta destabilizálódás és az a fajta, azok a fajta erődítszonyok, amelyek ma vannak, azok azt is eredményezhetik, hogy Oroszország esik szét. Most, most én Jó, én most azt, azt kérdezem, kérdezem tőled, amiről te múltkor hivatkoztál, mit gondol erről Kína? Kína azt hiszem két lelkű. Egyrészt alapvetően abból indul ki, hogy abból nem lehet nagy baj, hogyha itt az európaiak és az oroszok egymásra vannak elfoglalva, meg egyáltalán, hát Kínának nincsenek különösebb érdekei a Krímben, bár Ukrajnában igen, de ő főleg, tehát ilyen rövid távon azt mondja, hogy ez, ez jó, jön. Hosszú távon azonban valószínűleg ő is jobban örülne annak, hogyha ha stabil viszonyok alakulnának ki. Nem hiszem, hogy ő neki az, az igazából hasznos lenne, hogyha... Ha, hát itt egy nagyon komoly konfliktus alakulnak ki, de még egyet látni kell, ugye Kína nagyon sok világpolitikai kérdésben Oroszország szövetségese. Gondoljunk Szíria, Irán, talán még Afganisztán is, itt, itt, itt közösek az érdekek. Ezek nem nagyon különböznek egyébként, vagy vannak közös érdekek a nyugattal is, de, de, de amennyiben különbözőségek vannak, azok inkább azonosak a két, a két nagyvatalon, tehát Kína és Oroszország között. Viszont vannak olyan területek, ahol, ahol egyre inkább szembe állnak, és szembe is fognak kerülni, és én azt hiszem, hogy Kína fölemelkedése azért nem választható szét Oroszország hát legalábbis hanyatlásától. És Putyin ugyan azt hiszi, hogy ez a hanyatlás megállt, és majd pont Ukrajnába fogja ezt megállítani, de ebben nem vagyok biztos. Viszont, akkor azt már hagyd tegyem hozzá, és akkor most ez a kritika a nyugat felé, nem biztos, hogy, hogy tényleg egy jó taktika volt, most nem stratégiáról beszélek, úgyhogy sarokba szorítani, hogy úgy kezdjen gondolkodni, hogy vagy elvecik... Oké, okay, mit kellett volna csinálni? És épp? Mit kellett volna csinálni? Na, hát, az Európai Unió úgy próbálta leválasztani Ukrajnát Oroszországról, és valami módon magához kédesíteni, vagy érgetni, hogy közben nem gondolta arra, hogy, hogy ennek milyen következmény lesznek Oroszországon. Még azt se zárom ki, hogy ezt meg lehetett volna csinálni. Tehát ugyanezt jön ezt a politikát végigvinni, de akkor ezt végig kell gondolni, hogy ez mit jelent Oroszországgal, ez mit jelent Ukrajnán belül, ennek milyen vonzatai vannak, ennek milyen anyagi vonzatai vannak. E, azért most ugye a nyugat hirtelen elkezdi e, a pénzt szórni Ukrajnába, korábban erről szó volt, korábban egy valaki a zsebébe, Pucsin. Amikor látszott, hogy a Pucsinak fontosabb volt Ukrajna, mint a nyugatnak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a politika nem mindig a jó és a rossz, meg a az igaz és a nem igaz között, hanem részint az érdekek, részint az erőviszonyok alapján folyik. Ezeken a tárgyalásokon, ha egyébként jelen lehetnél, akkor ezt a szempontrendszert megjelenítetted volna? Nézd, elmondok egy történetet. Most nem az, azt akarom ezzel bizonyítani, hogy én milyen ö, okos vagyok, hanem hogy az, az, az hogy én 7 évet éltem Oroszországban. Mennyit? Tehát, ö, sőt, hát az utóbbi időben. Hány évet éltél? éltél? Hát összesen 12, de most nem het. Jó, rendben van. Figyelet. És hát valaki, a, a, mielőtt aláírta volna, mielőtt alá kellett volna írnia Ukrajnának és az Európai Uniónak a, a szabadkereskedelmi és együttműködési és lényegében együttműködés, ilyen e, táncolási szerződést, ez, ez ugye novemberben lett volna Vilniusba, akkor egy EU. Ilyen hivatalokkal beszélgettem, és ő elmondta, hogy hát igen, most már csak arra várunk, hogy a Timosenkót kiengedjék, meg tehát ilyen technikai dolgok is. Ezt megkérdeztem, hogy jó, de az, az, az valahol játszik-e valahol valamilyen szerepet, vagy ott van-e a fejükbe, hogy ha ezt Ukrajna aláírja, akkor annak a fényében, amelyek Oroszország törekvései, ez egy egészen más Oroszország politikát jelent az Európai Unió szempontjából. Lehet ezt vállalni, de hogy átgondolták volna, hogy az ukrajnai aláírás az nem egy ukrán-EU hanem ennek vannak bizonyos vonzatai, amelyek talán nem kevésbé fontosak. És akkor úgy rám nézett, és úgy csodálkozott, és azt mondta, hogy igen, kérem, gyakorlatilag azt mondta, hogy az oroszok már lenyelik, ami más tehetnének. Na most én azt hiszem, hogy ez. Ez nem volt egy, egy megfelelő álláspont. Én nem vagyok politikus, de nem tudom konkrétan, mit kellett volna tenni. Jó, rendben van. A, jó, most függelj, tört menjünk történt. tovább. Segíts nekem abban légy szíves, hogy Oroszország milyen mesterséges határokkal rendelkezik, ami mentén szétesett. Hát, Mert ugye ott van a kaukázus, ami, ami hát egy borzasztóan a csecsenföl egyszer már, már elindult kifelé az Oroszországból, visszahozták, visszatartották, most van egy olyan csecsen hadúr. Most azt mondod nekem, hogy egyébként Oroszországon belül adott esetben a csecsenhadúrak nézik azt, hogy mi a helyzet, és a megfelelő pillanatban lépni fognak. Nem ilyen közvetlen, így nem, de az biztos, hogy mostantól fogva egy új helyzet van, tehát mostantól fogva... Ezzel a Putyin tisztában van? Nem hallottam. Ezzel a Putyin tisztában van? Úgyhogy valószínűleg tisztában van, de valószínűleg ez bevállalta. De nem csak Oroszországban van más egyet. A, a liev, ugye a, a, az Azerbaidszán elnök, az, az gyakorlatilag olyan hangon ítélte el azt, ami a krimbe történik, mintha már hadi állapotban lenne Oroszországgal, tehát pedig hát egy, egy viszonylag marháti ország volt eddig. Ezt, ezt a, a környéken élő, a környéken élő volt köztársaságok is nagyon meggondolják. Hát meg, most azt történik. A köztársaságok is, nagyon nem értettem a szót. Meggondolják, hogy Aha. mit jelent. Hát Végül is ez velük is megtörténet, hát oroszok élnek, mondjuk, annyi ebben erről gondolkodott, azért vagy, hogy már nem élnek oroszok, mert az a legyünk, együnk ki, őket, de Kazasztánban rengeteg orosz él, például Tadzsikisztánban is még viszonylag vannak. Tehát vannak azért olyan helyek, ahol... Grúziában is tehát, hogy Jézus Mária, hát ez a Putin úgy látszik, ez komolyan gondolja, hogy össze akar szedni az elvesztett orosz földeket, és ez nem egy jó ötlet. És ez főleg nem egy hosszú távú ötlet, ez politikailag ma hozhat nagyon sokat, már úgy értem belpolitikailag, ki nem örül annak, hogy... A krími oroszok fel vannak ültetve, vagy mitől lettek feltűzelve Gábor? Én nem voltam a krímbe, tehát ennek nagyon egyszer a logikája. Ha, ha adva van egy lehetőség, ha... Amit egyébként... Milyen lehetőség? Az... Hát... Azt mondják neki, hogy, hogy, hogy te visszatérhetsz az anyaországhoz. Ahova, ahova... Ők egyébként mondjuk idén, má, tavaly májusban, amikor nem volt ilyen helyzet, és megkérdezték volna tőlük, hogyha egyébként megnyomják a piros gombot, akkor ők tartozhatnak Oroszországban, akkor zömébe megnyomták volna a piros gombot? Nem tudom tölmérni. De... Jó, csak azt kérdezem, hogy akkor mi változott? Tehát most miért akarnak inkább Oroszországhoz tartozni, mint Ukrajnához? Jobb lenne nekik ott? Hát nézd, az alapkérdés most túl a nemzeti kérdésen az, hogy... Azt mondtad, hogy eddig is volt autonómia. Igen, de a krim valószínűleg gazdaságilag nagyjából a támaszpontokból él, meg, meg a turizmusból, és hát még egyet látni kell. Ukrajna azért lényegesen szegényebb, még, mint Oroszország. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy akarsz-e Ausztriához tartozni, a osztrák vagy Magyarországon. Hát nem tudom. De, de még egyet látni kell... Ugye hát felmerülne még az a lehetőség, de gondolom ez nem aktuális, hogy valaki kettős állampolgár legyen. Igen, hát e, e, e, e, sajnos ez a lehetőség már megvan, tehát ezt, ezt az, az oroszok ezt gyakran alkalmazzák, hogy osztogatják a kettős állampolgárságot, és ezzel ter, megteremtik azokat, azokat az állampolgárat, akiket aztán később meg kell védeni külföldön. Még egyet látni kell, és ez, ez mutatja, hogy, hogy mindenfajta bűnöknek, mindenfajta, tisztátlanságoknak milyen hosszú van. Oroszországban már nagyon régen van egy olyan irányzat, és vannak olyan politikusok is, akik, akik teliszájjal mondják, de már hosszú ideje, hogy a film az a milyen, azt vissza kell hozni, az a dolog, az semmi köze, Ukrajna, stb. és a többi. És amikor ezt nem nyomják el kellően, amikor ezt hagyják, úgy, hát végül is ezzel lehet gyakorolni felkiáltással engedik, akkor ennek az lesz a vége, hogy egy idő után a krimi lakosság például, ez adottnak veszi meg az orosz lakosság is. Jó, akkor azt kérdezem tőled, mint a nyuszika, miért nem lesz, mondván, hogy még nem vagyunk utána, a krimi konfliktusból a világháború? E, tudod, valamikor a második világháború, előttebből egyébként lett világháború, de volt egy ilyen mondás, amikor arról volt, az volt az egyik fontos probléma, hogy, hogy dancnak, dancignak, amely akkor egy ilyen dünnáló város volt. Igen. Oroszország, de el volt szakítva Németországtól, hogy akkor hogy legyen egy koridor, meg hogy legyen egy -e És akkor volt egy ilyen híves francia mondás az akkori politikában, hogy egy, aminek a végén egy kérdés, hogy murír múl hírpúr dáncid, de hát meghalni dansz. Két Ez a kérdés, hát ki akar meghalni a krimnért. tehát ez <gül> elég cinikusan hangzik de de, oké okay. lehet, hogy még a nap folyamán jelentkezem hogy esetleg, mint a múlt héten ezen a héten folytassuk akkor majd jelzed, hogy neked mi jó, mi nem jó most nem vagyok a naptáran birtokában de nem biztos, hogy nem ajánlok neked még egy randebut hálok elejében Brüsszelben milyen az élet? Hát mondom, Brüsszel az egy, egy nem, ezt ne, ne legyél bonyult jó az élet, rossz az élet, hogy vagy? Jól vagyok. Ma milyen programok várnak rád? Ma elmegy, elmegyek a könyvtárba, bemegyek az Európai Bizottságba, bemegyek a tanácsba is, és azt hiszem, hogy este találkozom egy ismerősömmel. Hány fok van, mert ez nálad fontos kérdés? Én szerintem most olyan 12-4. Mennyi van a lakásban? Jaj, hát ott 21-20, az kevés. Azt, azt fel kell emelni. <gül> Rendben van, édesem, egészséged? Hát én nem biztos, hogy ez a hallgatókat ennyire érdekli. Egy kicsit fájt a a héten. Értem. Figyelj, engem érdekel. Ami engem érdekel, az kénte, hogy a hallgatókat is érdekelje. Hét és 8 óra közös szabad folyást engedtem annak, hogy ők mit akarnak. Abból kiderült, hogy ide is kell egy hadur, ha nem is Putyin értelemben. Szia, Gábor! viszont és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János